U obresnom trenutku kad, slušajući riječi evanđelja, bivamo obasjani svjetlošću, nestvorenom, božanskom svjetlošću, jer kad Gospod govori, braći i sestre, a ove riječi koje smo čuli, to su riječi Božve, биvamo o obajani светłošću. Господ, говори i светlost njegova izвиva se i obobajava наше srdca. istina okamenjena, ogreova, oboljeва gorda i grešna. Pošto je to božanska svjetlost, tiha, smirena i čovjekoljubiva, ona ne ulazi agresivno u čovjeka. Vidite i sami koliko puta smo bili na ovoj terapiji, koliko puta smo bili ozračeni, izloženi ovoj svjetlosti i ništa se nije desilo. Do te mjere da ništa nismo ni upamtili, baš ništa. A bili smo, braći i sestre, obasjani, zaista. Nema ništa čistije, nema ništa ni svetije, ni svjetlije od Božih riječi. Ako bi bilo, znači da postoji neki drugi bog neki istinitiji, bolji Bog, neki mudri Bog, mi vjerujemo, toliko ipak vjerujemo, da drugog Boga nema. Da su svi drugi koji sebe Bogovima nazivaju i koje drugi obmanuti, nazivaju Bogovima da su to lažni, Bogovi. A važnih bogova ima mnogo. Mi ih držimo za idole, a ne bogove. A one koji njih poštuju i kojim se kvanjaju, ne za pobožne, nego za idolo pokloniki. I evo i večeras... Vjerujemo, braći i sestre, da smo obasjani najčistijim riječima, naj najsvetijim riječima, samom svjetlošću Božijom. Kroz ove evanđalske riječi i u crkvi uvijek tako. A svojstvo božanske svjetlosti, svojstvo božanske bogagodati jeste da ukazuje na tam otkriva tam izobričavoj i mi bismo večeras u ovoj svetlosti skrenuli pažnju na veliku tamu zaista Veliku i gustu tamo. Ne plašeći se, braće i sestre, i neočajavajući, prosto koristeći svjetlost da sagledamo tamo njeno prisustvo, njeno lukavstvo, njene namjere, jer tom svjetlošću prosvećenih, apostovi, među njima veliki Pavle, govori svojim učenicima, a i mi smo njegovi učenici, da namjere tame, odnosno onoga koji tamom diše i tama dolazi, smo svima na... Džavoga, da nam njegove namjere nisu nepoznate. Tako govori sveti apostol. A nisu mu nepoznate, braćo i sestre, jer je u svjetlosti Božjoj, jer je u svjetlosti Bogo Poznao je živoga Boga, prozriječ, Rozlogosa, otkrio mu se Otac u Duhu Svetom. I onda on vidi i sagledava tamu i poznaje njene namjera. I onda kao apostol crkve pastirstvuje i govori djeci s lovesnim Vidite ono, ono je tama. To nije svjetlost istinita, a reklo bi se zarne da je svjetlost. Mi kažemo da sveti apostole vidi zaista svjetli. On kaže, rekli bi se da je i angel, a mi kažemo da stvarno liči na angela. On kaže, nije ni jedno ni drugo, Nit je svjetlost, niti je angel nego crni džavo i sušta tama. A je li moguće sveti apostol? E, jest. Mi ne vidimo, braći i sestre, jer na nažalost ne živimo u toj svjetlosti. Božjoj svjetlosti. Svjetlosti istinitoj. Netvarnoj, božanskoj, blagodarnoj. I onda nama tamo Kroz razna lukavstva, vještine i zamke biva predstavljena kao svjetlost. I danas, na žalost, mnogi su uhvaćeni u te mreže. Mreže ispletene od lažne svjetlosti. A evo u crkvi, evo i večeras, u svjetlosti istinitoj, u svjetlosti ovog evanđelja, mi vidimo, braće i sestre, ono što je Gospod otkrio. Ukazujući na sebe kao na vrata spasenja, vrata carstva, царства svjetlosti u koje možemo ući samo kroz njega po svemi jedna druga vrata ni jedan drugi ulaz samo jedan braću i sestre to je mnogo važno Isus Hristos Bogo čovjek jedinorodni sin Božji Samo ta vrata, ni jedna druga. Ukazujući na njih, on ukazuje i na oglopove. Oglopov ne za drugo, nego da ukrade iz za kolje i u propasti. Oglopov je, braćo i sestre, satana. Tama, sila tame, onaj koji emituje i nosi svjetlost, ali lažnoj svjetlost. To treba da znate, to je mnogo važno. To je učenje naše crkve, učenje o lažnoj svjetlosti. Apostol Pavle govori da satana može da se pojavi i u vidu angela svjetlosti. Tamo gdje uđe lažna svjetlost, braći i sestre, tamo dolazi do pljačke, do kvanja, do propasti. Oni koji prime lažnu svjetlost, oni su opljačka. oni su zaklani, oni su upropašćeni. I danas evo posebno večeras je sa smoušili u jedan čudesan prostor praznika. praznici imaju mnogo jaku silu braće i sestre, mnogo velike mogućnosti. Na žalost mi koristimo samo jedan rekao bismo minimalni deo tih velikih prazničnih potencijala, ali dobro je to zao naše vrijeme. U sjetlossti ovog praznika mi danas vidimo oko sebe, a i na sebe tragove pljačke, vidimo i na sebi braću i sestre, se nem male ožiilje Vidimo veliki ožiljak ovdje oko vrata, vidimo velike ožiljke na očima, ušima, nozdrvama, čurima, velike ožiljke na našem umu, u našoj volji, velike ožiljke, daj Bože ožiljke, ali Žalost ima još mnogo otvorenih rana na našim srcima. Mnogi osjećaju, braćo i sestri, da su prevarani, opljačkani. Heo kaže gospod, oglopov ne dolazi iza drugo, nego da ukrade. Koliko je danas oni koji sebe zaista osjećaju prevareni? Opljačka, duhovna pustoš, braći i sredi, potpuno prazan. Mislio je da je našao svjetlost, međutim, bile je važno. Primio si je, prepustio si se njoj i, šta imamo sad, pustoš, praznim. Koliko je oko nas, braći i sestri, zaklan U pravom smislu riječi, zaklan. Vidiš ga, naravno, u svjetlosti ovog praznika. Pogledajte danas, pogledajte sutra. Veliki praznik, veliki oci, veliki učitelji, veliki propovjednici svjetlosti, braći i sestri. Nosioci svjetlosti, Viste, svjetlost, svijetu. I evo vidjet ćete, sutra koliko će ljudi da odreaguje na tu svjetlost. Na ove tri veličine. Sve to, braće i sestre, što ne bude sutra i što večeras ne praznoje, to vam je sve opljačkano. To je sve lažna svjetlost, Dakle, demonska svjetlost, demonska nauka, demonska duhovnost, opljačkava. Sve je to zaklano, braće i sestre, preklano. I sve je to upropašteno. Pogledajte oko nas. Propast. A otkud je to došlo? Od njega. On je došao jer lopov, kaže gospod, ne dolazi za drugo, nego da opljačka za kolje i propasti. Pogajte danas, braći i sestra. Vrijeme najamnika, pa kaže gospod, Najamnik koji nije pastir vidi vuka gdje dolazi i ostavlja ovce i bježi. I Vuk razgrabi ovce i raspodi, raskomadaj. Pogajte danas braće i sestre. Vrijeme najamnika. I pogledajte, vuci, to su čitavi čopori, koji se potpuno soglobodno kreću kroz naše gradove, kroz našu zemlju, kroz naš narod. Koliko samo ima sektaša, koliko ima lažnih učitelja, koliko ima onih najjeftinijih prevaranata, vraća i sest, najjeftinijih, od onog najjeftinijeg vraćanja na, na parkingu, na ulici. Pogledajte koliko ima televizijskih kanala koji praktično, neprestano emituju te sadržaje. Astrologiju, gatanje, vračanje, vidovnjake, Ove ili one, neprostano, 24 sata, u novinama, da ne bude takve ponude, to je nemoguće. Koliko knjiga, braćo i sestre, se štampa praktičnih uputstava za bavljanje magijom, u raznim oblicima. Da ne govorimo o muzici, o umjetnosti, da ne govorimo o nauci koja je sve više u službi magije, braćo i sesto. Tehnološki progres koji se po riječima, evo danas one se i osvaruju, mi to možemo da vidimo, koji se sve više uliva kako je govori otac Serafim Rose, u magiju. To je obilježje našeg vremena. Čopori koji lagano šetaju, ulaze, braćo i sestra. Potpuno je normalno da ti vuk kuca na vrata i da ti ponudi svoje čeljusti. Neka sekta ili... To je potpuno normalno. Danas, braćo i sestra, ulaze u škole. Niko, nema niko, pazite... Od najamnika, nemoj da očekuješ, najamničko raspoloženje. Gospod ukazao kazao, najamniku, e, ti nisi potreban, on ne brine o tebi. Ona ko vidi vuka, bježi i ostavit će to. Danas, posebno u ovo naše vrijeme, najamničko raspoloženje, najamnički odnos dominira. Gdje god se pojavi neki vuk, a ne samo vuk, braćo i sest, ima nekakva olinjala lisica, nekakva džukela, najamnik bježi i od džukela se boje, braćo i sest. Ostavljaju djecu da ih džukci napadaju, znate. A oni osjete oni osjetaju, kaže, vidi, bježaj od nas, ajmo kijeni, šakali, divlji psi. Još malo i patcovi, braće i sve se poče da nas napadaju. A otkuda to tako? Kako je moguće da se to dešava jednom narodu koji pripada crkvi svetoj Kole crkva godinama vodila braće i sestre i branila i od lavova i od tigrova i od leoparda i od zmajeva i od aždaja i od sila ovoga svijeta i vidljivih i nevidljivih močno vodeći narod da gazi suvim Po sred mora, Kako je to omovujuće da danas i to u takvom broju intenzitetu, vuci, koju. narod. krabu, pljačkaju u propaštavaju. To je, braće i sestre, zato što mi smo poslušali glas gospodinu. To je jedini uzrok svih naših problema. mojmo daleko da idemo. Nema potrebe da gledaš predaleko. Pogledaj tu ispred sebe. Pogledaj u taj hram koji ti oči bode. Tu, u tvojom gradu, u tvojom selu. Tu je problem nastao, tu se on i rešava, otkvanja. Nisi čuo riječi gospodnje. Nisi poslušao sina Božje. Nisi obratio pažnju na njegova vrata. Nisi poslušao one koje ti je on poslao. Istinske pastire, koji nose ne lažnu nego istinitu svjetlost i nude ti riječi vječnoga života, ukazujući precizno na vrata, ukazujući na pastira koji je došao život svoj da pogoži za tebe. Za sve nas, braćo i sesto. Još jedna od obmana. Duhovnih vukova jeste i ta da ukažu na problem, ali pazite, to je nešto što oni sebi vole da priušte ako vide da je nesvijest do te mjere razvijeno, onda vole sebi da priušte zabav, pa onda nas opljačkaju, zakolju i u propaste, A onda nam nude rešenje, braću Isosti. Onda oni nude rešenje i uspostavljaju dijagnozi. To vam je zbog ovoga. Kad to promijenite, onda će da vam krene na bolje. A oni znaju to vješto da nametnu i šta će narod krene u revoluciju, dignu revoluciju, trenu razne pokrete za promjene i taman pomislivši da su došli do rešenja kad ono još veća plačka još veće klanje, još teža propaz, braći i sesto. Istorija ljudskog roda nije ništa, no ulaženje na vrata i izlaženju još veću tam, pa iz te tame na druga vrata, pa još veća tam. Evo smo došli, braćo i sestre, skoro do onih zadnjih. Došli smo do vrata adovih. Kao narod, kao ljudski rod, došli smo do Adovih vrata. A večeras, tu pred njima, pred Adovim vratima, kakav je to blagoslov, kakva je to milost, braći i sestri, pred Adovim vratima. Evo, samo što nismo ruke ispružili, samo što ih nismo otvorili, braću i sest, jer mi ih otvaramo. Mi sami na njih treba da uđemo. Tako čovjek propada. Sam je ušao, sam je izabrao. Gospod, kroz crkvu, prati nas, jer njega, adova vrata, neće nadvladati i govori nam. Ko zna, možda nekome... I posljednji put, ja sam vrata. Nemoj na ta, tamo ćeš ući, ali nećeš izaći. Pašu nećeš naći. Uđi na ova vrata i izađi i pogledaj ovu pašu pogledaju ove vječno zelene blagodatne pašnjake netrugležne braće i seste gdje ima mjesta za sve večeras u svjetlosti ovog praznika pored svih ovih problema koje uočavamo i oko nas i u nama, ovaj praznik nam ukazuje, jer ovo ovaj je praznik svjetlosti, zumiran na ova tri imena, ukazuje nam na jedan veliki nedostatak u ovom našem naraštaju, crkvenom, pravoslavnom. I mi smo dužni da ga primijetimo, braći i seste. Mi imamo drugi problem. Ovaj praznik je nastao kao odgovor i ponuđen kao rešenje problema onog naraštaja i onog vremena. Oni su imali problem, braću i sestre, jer nisu znali koga više da slave. Da li više da slave Vasilija, neki su mislili da tako treba jer je bolji, čuli i sami. Drugi opet Jovana, treći Grigorija. To je bio njihov problem. Očigledno su svi bili upoznati sa njihovim učenjima, sa njihovim životima. Samo nisu mogli da se usaglase kome da daju prednost. I riješio je gospod to ukazujući da oni dišu jednim duhom, isti duh sveti, govorio i djelovao kroz svakog A mi danas, braćo i sese imamo drugi problem. Znao je Duh Sveti da ćemo ga imati. Tako da ovaj praznik mi doživljavamo na nešto drugačiji način. I ovim praznikom mi rešavamo novo nastale probleme. Jer vidite, Više je nego očigledno da naš problem nije isti sa problemom onog naraštaja iz vremena svetog episkopa Jovana, Efhajitskog. Mi, braćovi i sestre, uopšte poštujemo ni jedno, ni drugo, ni trećo. Mi, za razliku od njim, uopšte ne poznajemo ni jedno od njihovih učenja. Ko od nas poznaje, braćo i sestra, učenje Svetog Ivana Zlatost? Svetog Vasilija Velikog. Ko poznaje, ko je upućen u sistem, bogoslovski sistem velikog Grigorija Bogoslova? Ko, braćo i sestra? Izuze nekolicine njih koji se bave tim problemom, ali opet na jedan drugačiji, rekli bismo, akademski način. I to je za pohvalu, ali u ovakvoj pustinji u ovakvoj ravnodušnosti, taj plod može da bude precijenjem i svojim zračenjem da napravi štetu, da da jednu prelomljenu svjetlost. Ne direktnu, nego prelomljenu kroz prizmu ljudskog mudrovanija, ljudske gordosti. A to već nije ona svjetlost koju nose Sveti Otci. Moj doživljaj, moje tumačenje, učenje Svetog Vasilije Velikog, može potpuno da vas udali od njega, ili nekog drugog svetitelja. Ako se prelomi kroz prizmu moje gordosti, I mogu kao takav da napravim nemalu štetu. A izuzev njih nekolicine narod je potpuno neupoznan, braću i sestre. Pazite, sa kim? Sa učiteljima. Pogledajte crkva danas, obratite pažnju, to je jezik, to je metod crkve. Sveta tri jerarhva. Bez njih, braćo i sestre, crkva neće sa tovom uopšte da razgovara. A danas je postalo pravilo da čovek gradi neku pobožnost i danas ima, mada, to je sve pravašteno, braćo i sestre, da gradi pobožnost bez učitelja, bez sveta ta trije razli. I našto se svede taj razgovor? Pa čovjek u glavo da pukne, braćo i sestre, samo slušajući Šta ljudi pokušavaju da urade u crk, potpuno ignorišujući učenje crkve, učitelje crkve, svjetlost Božiju i šta onda mi tražimo u crkvi, vraći i sas. To je jedna potpuno bogesna atmosfera. I onda organizujemo opet paganske običaje. Onda, umjesto u svetom hramu, završimo po šumama, braći i sest. Završimo na binama. Završavamo u nekim restoranima, u klubovima, u salama, u amfiteatrim. Umjesto u hramu, je pogledajte, sva trojica su obučeni u arhijerejske odežde. služe u liturgiju, aktivni braćo i sestre, služe neprestano svešteno dejstvo, sva trojica, evanđelje rukama i propovjed apostolska u njima. Čuli smo u jednom od se govori da su njih trojica u jedinstvu sa 12 storicom apostova. Naš narod potpuno upoznat sad ovdje ne krivimo nikoga braći i sestri prosto u svjetlosti ovog praznika prepoznajemo tamu neznanje prepoznajemo veliki problem i mi ovaj praznik na taj način treba i da dočekujemo i da praznujemo braći i sestri ali u kojem smislu da praznujemo jedno je jasno Mini korak, jedan, ne možemo napraviti u praznovanju njihovih veličina, jer mi se njima nismo upoznati, braći i svesi. A lakše ćemo da se uključimo u finale, u futbalsko finale evropskog ili svjetskog prvenstva, utrčavši sa šorcem, I uključivši se u taj tempo igre, lakše ćemo odigrati jedno poluvrijeme nego što ćemo ući u duhovni prostor sa Trojicom jerarhom. Veće su nam šanse, vjerujete? Dodigramo da i ako vam je milije jedno finale u tenisu. Ovako ugojeni, bez ikakve fizičke kondicije. Dakle, mi ovaj praznik ne možemo pra, praznovati duhovno. Je li tako? Jest. Što onda da radimo, braći i sest? Otkud onda on? Očigledno, neka mogućnost postoji. Čim ga je crkva za državu. I pored našeg nemada. Dakle, mi treba da prepoznamo problem, veliki problem, dakle, distancu, opasnu distancu između nas i naših pastira, braću i sestre, da u toj distanci velikoj prepoznamo uzrok one minimalne distance između nas i čeljust i vuči prstiju lopovski i duha najamničkog i da vidimo projavljenu, izraženu dobru volju našega dobroga gospoda koji nam i ove godine i ovog dana šalje pastire stire braće i seste onih je i danas posuo kroz ovaj prazni evo ih sva trojica Moćni i premoćni, braći i sestri. Tamođe sveti Vasilje Veliki, Grigorije Bogoslov i Jovan Zlatusti u Šetriju. Gdje uđu, braći i sestri, vjerujte, tu nastaje tajac. Tu niko ništa više ne zbori od oni koji ostanu, a da ne govorimo ovo. Onima koji kroz prozore i dimnjake napuštaju prostor, panično bježeć, od sile, od svjetlosti, od ljubavi, od istine koju oni nose, mudrosti koju nose i blagoslova koji ispunjavaju od duha svetoga, braće i sestre, kojim su preispunjene njihove duše i njihove riječi. A gdje su danas riječi svetih otaca, kad smo ih mi čuli, kad čitali, kad upoznali? Šta smo mi naučili od njih trojica, braća i sesta? Šta? Šta naš narod uči od velikih učitelja crkve? Da su oni uopšte naši učitelji, naši pastiri? Očigledno je Da nisu. E, vidite, u ovom prazniku, ako hoćemo, mi možemo, u svjetlo silog praznika, mi možemo da prepoznamo tamo i problemu. Otkud pljačka, otkud takvo siromaštvo, otkud to da smo ostali bez ličega, neznaveni, braćo i sestre, danas, U školam pazite, prosvetari, pazite do čega smo došli, prosvetari, prosvetni radnici, naši čestiti učitelji, profesori, bivaju prinuđeni, braće i sestre, pazite, ovo su riječi koje smo čuli od njih sami, da od vukova, oglopova, razbojnika i koljača koji dolaze da nas prosvećuju, možete zamisliti, narod koji u svojim hramovima ima svete jerarhije uđite u bivo koji hran u, u čiji hran, u naš hran na izaberi koji god oćeš ćeš li u moraču ćeš li u helanda, studenicu ili hoćete li u podmajne braće i seste pa evo pogledajte Sveti Jovan Zvatovsti Sveti Vasilij veliki Је у тига Свети Grigorije Bogosu sva Trojica народ који то зна браћо и сестри којима то свештено памћен притом njih Тројцу можете да најдете у сваком храму који живопис има у нашим храмовима нашим задужбинама браћо и сестре i пазите што се дешава догазе угопови Koljači, razbojnici zahvaljujući najamnicima koji ne brinu o narodu dogaze najamnikih pušta a neš pušta nego se plaši njih boji se njih zamislite ulaze i stado raspude i to pazite uđu u srednju školu da prosvećuju naše učitelje naše profesore koji su kršteni u našim svetim zadužbinama, koji su kršteni u prostoru, gdje vlada istina i sušta mudrost, i prosvećuju ih, braće i sest, uče ih, znate, kako da oni poučavaju nove naraštajne. I znate kako izgleda jedna od tih kateheza, dakle tih časova? Kako Oglopov pljačka kako koljač kolje i upropaštava jednog profesora, jednu školu jednu generaciju jedan narod, pritom to nije jedan rekli smo da je to čopor bezbrojno mnoštvo to je krdo vukova ma tu ima zveri svakakvih i oglavova i vukova i leoparda to se sad masovno uvozi znate, sa svih strana uglazaju Najavnici na granicama puštaju, pogaše se, vidi i tigra, vidi lava i on pobjegne, jer je najavnik i oni uđu u školu i nate šta rada, skupe profesora, učitelje, prosvetitelji našeg naroda, potencijalne prosvetitelji i jedno od lekcija je i provjera njihovih sposobnosti da oni njih desetak profesora na prave braće i sestre svojim tijevima figuru usisivača usisivač braći i sestre i onda imate profesor geografije, istorije, biologije, matematike, šta oni rade ja ne znam, sahto su projavile njihovih sposobnosti, šta će? Znate, ne, gledaju u lijevo, desno nema ni gdje pastira. Najamnici su pobjegli braće i sestre, a oni uhvaćeni, obkoljeni, uslovljeni, ucijenjeni. I prave usisivač, braće je svoj. Neki od kolega će da glasom, svojim baritonom daje zvuk usisivaču, a neka koleginica će da usisava. Narod koji u hramovima ima pastir, koji ima arhipastira, braćo i sese, koji je došao život da pogože. je ovaj praznik mnogo je važan, braćo i sese, vjerujte, mnogo je važan, mnogo nudi, baš mnogo. On poziva ukazujući na problem, veliki problem koji imamo, ukazuje na tamu i Donosi svjetlost. Evo, narode, tu smo. Evo, nastrojica. Nastrojica, pazite, dovoljni smo da sve prosvetimo. Pazite, ako ćemo iskreno, dovoljan je i jedan. Samo kad bismo aktivirali svetoga Jovana zvato usto, braći i sestri, i bacilita, znate. Sve bi se doveo u red, pazite, ako bismo ga aktivirali. Mi, aktivnom pažnjom, svešnom pažnjom, slušali sve što govori. Za vrlo kratko vrijeme, mnogo toga bi se promijenilo. On je takav borac, on traži takvu situaciju. Za njega, braću i sestre, nema protivničke strategije. On ulazi u sve situacije i zbunjuje protivnike. A mi večeras, samo što ga zbunjuje, nego ga razvaljuje, a mi večeras imamo i Vasilije i Grigorije uz njeg. Pritom treba znati da u ovom praznaku, kao i na praznik svetog arhangela Mihajila, mi ne svalimo sam, samo jednog arhangela, nego sve bestjelesne sile na aranđelov dani. Tako i na sveta tri jerarka mi, braći i sestre, slavimo i tajansveno se sjećamo svih svetih jeraraka koje predvode ova trojica va istinu velikih. Sve svete učitelji. I zamislite, kad se mi nađemo u jedinstvu sa njim, kad mi budemo njima poučeni, njima vođeni, Njihovom naukom poučenim, njihovom propovjeđu prosvećenim, njihovim primjerom poučen, Pa niko ne zna, braću i sest, žitija. Naš narod uopšte ne zna žitije, ni Jovanovo, ni Vasiljevo, ni Grigorijevo. Najosnovnije elementarne informacije. Evo čuli ste večeras ukretku, to je sinaksa to je najkraće što se može. A gdje su učenje? Gdje je svjetlost, braćo i sest. U crkvi. Izvan crkve nemaju. Sva trojica su u crkvi, oni pripadaju crkvi, oni su djeca crkve, oni su sinovi Boži oblagodati, oni su apostovi Hristovi. Oni su trube duha svetoga. Je dodatno da dana naše trube i čuju se u našoj svetoj crkvi. Ali kao učitelji zgotovili je to i reklo na jednoj besedi. Očekuju pažnju i prisustvo. U besedi na Bogojavljenje kaže: "Šta mislite? Dva puta godišnje dolazite pogu pjani, pospani, najedeni, rasijani, izdrogirani, masakrirani, zaklani, opljačkani, upropašćeni, dva puta godišnje i oćete da vam prenesem nauku gospodnju. Oćete da vas mistagogijom vodim ka vratima Vječnoga Carstva. Ne može tako. A ako hoćete onda dogazite kad treba. Imam mnogo toga da vam kažem. Mnogo čemu da vas nauchim da vas obogatim. Da vam zvato vječ je zvato To su braćijo sve se vječne riječi, netrugažne, nerđajuće. Vrijedne riječi, zlatne riječ da nas obogati. Pročitajte samo jednu besedu Svetog Jovana Zvatusa kako treba. Odvojite vrijeme, pažnjom, prilijepite se za riječi te besede. Garantujemo da vam život neće biti isti. Sto Ma nije ti isti život kad prvi put ufiksaš herojinu, u venu, pa ti se život promijenio. Nekima i konačno prekretnica životna. A šta da govorimo onome koji u venu, braću i sestre, u fiksa, duhovnu venu, ufiksa sam, on da izvuče i da ufiksa blagodat duha svetoga kroz Jovanovo učenje, Vasiljevo ili Grigorijevo, život mu se promijenio. I znate, pazite, mi smo i prvi ovdje večera došli da promovišemo njih trojicu. Znate li, koliko se ljudi promijenilo zahvaljujući njim? Gradovi, braći i sest, atmosfere, carstva su se mijenjavali. To samo gospod zna koliko je ljudi promijenio sveti Vasilije Veliki. U vječnost ih uselio, prenio. Jovan Zlatulosti do dana današnje, Grigorije Bogoslov. Само Бог zna. A šta mi čekamo, braćo i sestre? Ajde, to nije provjereno. A da kažemo, znaš kako, ne bih se usudio da ugrožim. Nema šta, pogledaj toliko ljudi. Evo ti ga naš Sveti Sava. Pogaj Vojiniku Nikolaje. Pogaj Justina Čaorisku, ogromno poštovanje imao prema svojoj Trojici. Posebno prema Zgrotusnom i hramom je podigao tam. Nikolaja Velimirovića nazivamo balkanskim novim, zlatovstom. A pokušajmo makar braći i sestre. Ali svešteno. je to nije kurs. To nije odlazak na neku seansu. To je braći i sestre sveto, učenje. Sve to pravoslavlja. To su vaseljenski učitelji I prosvetitelji, treba da se dočeraš za njim najbolje odijelo, najbolju haljinu i komad vremena. Ne dva puta godišnje, nego s obzirom na našu situaciju, intenzivno, braći i sestre, uz dopunsku nastavu. Ako se ne trgnemo i pokajemo i njima ne vratimo, preko njih svetim apostolima i svetoj trojici koju propovjeduju sva trojica kao jednosušnu i nerazdjeljivu oca i sine i svetoga duha, ako već nismo, braći i sestre, bit ćemo pljačkani u to, budite sigurno. To vam Gospod garantuje. Bićemo opljačkani ovo malo što imamo, ako imamo, uzeće će lopovi, braći i sestri. Najamnici te neće čuvati. Najamnik je najamnik. On ne čuva sad, on bježi. Ako nisi zakvačen, zakvačen Ako već nije sve upropašteno, Biće, braće i sestre, sigurno, gospod garantuje, jer lopov, džavo, ne dolazi za drugo. Svi ovi koji nam se najavljuju, svi ovi koji su došli i oni koji su dolazili, braće i sestre, svi su oni lopovi. To je gospod rekao i nikoga ne osuđujemo. Mi samo, to je naša sveštena dužnost, podsjećamo na riječi Gospodnje. Zato prije nego što dođe do toga, ne daj Bože da dođe, prije nego što nož, demonski nož, ne prekolje ovo što je ostalo živo, potrčimo braća i seste, vratimo se, a evo ih, Oni su prisutni i smireno, strpljivo čekaju nas. Spremni, braćo i sese, da nas prihvate, vode, štite, uče. Spremni život svoj da daju za nas. Poučeni primjerom njihovog i našeg, Arhipastire Hrista koji je život svoj pogožio za nas, zato sva trojica i jesu arhijerejskim odeždama, kao liturzi. Jer i oni, kao i mi danas, kad služimo svetu liturgiju, mi taj život, i to je negdje suma njihovog učanja, njihove propojedi, liturgijske kateheze, da dođemo u crkvu i da nađemo gospoda arhipastire koji je došao sa nebesa si išao postao čovjek i dao nam život pogožio ga braću i sestre ko smrti vaskrsenje da ga jedemo u crkvu vratioši se crkvi u liturgiji vratili smo se otcu nebeskom kroz Sina djelovanjem duhovne duhom svetim nadahnute propovjedi naših svetih otaca i učitelja daj Bože da tom propovjeđu i mi budemo obasjani i vječno bogati i vječno živi i ovdje u vremenu a i u carstvu nebeskom na vječno zelenim bogodatnim pašnjacima molim vas sveti otac naših Vasilija velikog Grigorija Bogosluva iovana zlatoustog i svih svetih jerarhaka amin bože daj